Antxankurutxarri egunon? Bai, egunon, zuri. Eta zorionak e, Euskararen erakonde publikoko hautatu autatu eizamaitzira? Bai, mil esker, ala da, bai. Eta berri batekin zen eta azkenean jakinda e, toretzak, e, estatuak, onartu duela, inmerzioa, esperimentazioa, gisera, buruko eskola publikoan. Berri on bat, etzen espero edo bai? Eger herren azut, e, esperantza ukandugu beti. Eta horrela joangira gira artean, esperantzaz beterik ere bai. Parixera? Parixera, bai, Parixera ezkunde ministerizat izan gira epeko kasik lendakari eta bere bi lendakari ordeekin. Guri juntatu ziren parlamentariak, bi senatore eta deputatu bat. Eta aho batez gauza bera galdegin ginuen han eta galdegin gineena zenta hand ziren batzu, ez tzen ministra bera, menan galdegin ginen pasarraztea begiz ere gure uh, gure xede fermua, eh, Fermuki mintzatu giraahan eta erabaki ginuen handik sartzean ez komunikatzea, usteko denbora zkunde ministeritzaari aratu naten egiteko ja usteko borgdalerat aipatzeko ejektore handerearekinhala. Egina izan da. Hortoan, eh, esperantzak pagatzen du, eh? Batalla bat irabazi da? Baina gerla horren dilugu da? Boa, ez dakit bataila la gerla ipatu berden, hori da ez da bada bat parlamentariekin ukanduguna parixen. E, ikusi berda alderantziz, ene ustez, EP da, eta hori Brisson, Br Max Brissonen hitzak dira, EP da bake da bake etxe bat. E, Gure haktean mintzatzen girelarrik eta bururaino mintzatzen girelarrik, bak soziala ekartzen dugu eta tensionean apalaazten dugu. Eta froga eman dugu, horren ez dakit nola, eh, dena ez dut menperatzen, mainan froga emana izan da ala dela EEP. Zenta ateatzen gira bilkura horretatik eh, ondoan errektorea eta ni eh, deklarapen amankomun baten egiteko, E, dene, biek e, igiarekin egan nahi du, ez, ez da tensionia izan da, baina horroren buru e-epek e, bakeas egoktatzen duela. Nola ulertetek estatuak eta erretoretzak duela bi egun artea raitea esperimentazio, mailako inmerziorik ez, da gehiago gizengo eskola publikoetan, eta bi egunen beharantago raitea, bai, praz Zer da negoziak eta estatitxia bat, azken mementu da arte tinkatu, tinkatu, tinkatu? Bon, badira gauza desberdinak, eh? bat bada batasuna. hemen dugun batasuna hau ikaragajia da. Hori eh? zinez txalotzekoa da, zenta eh, bayonatik eh, elkarguarekin pauerat, departamendoa, eh, eskualdetik bordale parisera gure parlamentariak, denak Hau, batez, mintzatu gira, eta denek erraiten ginuen gauza bera. Mm. Eta hor duan, uh, etxegarai, ruse eta lazer implikatzen direlarik egen delegatuen uh, bitartez, parlamentariak implikatzen direlarik hor, afera ala ere politikoki gora joan da, biziki gora joan da. Hori or, ez dugu bastertzen ala, eh? bat asnuri, bat. Gero bi hemen mobilizazioa. Hori ere importanta da, eta zen mobilizazio polita izan den ebiakoitzean. Eh, uh, koloritzu, haur hainitz, egan nahi du biziki mesu positibo bat igorria izan da. Eta zen bat gerla mesu bat, edo zen mesu positibo bat, determinazioa hori bai, eh, sendoa txikiko dugu, baina... Hainan itz gogorrak egin zen ituen zuk. Bai, itz... Itzak, fermuak izaitan aldira, beran errespetu osoan, eta pentsatzen dut hola dela haintzina azten, gauzak janez argiki, argita garbi, errespetua txikiz, eta iduritzen zaud, gure ibilbide guzian hor, errespetua txiki dugula elgarren artean. Kuadro bat erranda behar egin, Mai. hau ez dadin berriz gertatu. Kuadroren barnean, badira baldintzabatzu irizpid batzuk, Errandira. erritmoa, erritmoa, erranda lurraldetasuna pregunta digo su fiskoa zeintzuk diren baldintza horiek es eh, zeila izanen sorte explicazio es eh, espaita explicapenik izan eh, eh i botalla ki sandira its batzola ordan rektorean diriak erranda naizuela hori berriz gerta ez dadin ola contenciónia eta ta holako eh, ez ulertze uh, fache luze oia kem eh? ilamdo uh, i, i bi la bete tardi ni nic docteur fache qu'il la Formaren aldetik, nahi dugu mekanismo bat plantan eman, hori ez gertatzeko. Horrek ez du berriz gertatu behar, berriz igan eta bon, hori sobera komplikatu bat. Eta gero bi, uh, estatuak, uh, estatu darik, estatuak zailtasunak bat dituela murgiltze afera horrekin. Ez, ez da egun batetik bestera iritzizdo erlitzioz alnatu, bat ditu zailtasunak. Zailtasunak Zailtasun du ideologikoak... Gurgiltzari buruz? Bai, pentsatzen dut badirela uh, blokatze batzu, berba, belduk batzu ere, tokiko hizkuntzen inguruan. Bon, badat estu inguruan, francesz inguru bat ere, nun uh, ba, aipatzen den separatiz moren inguruko lege hori, eta ez da gurealdeko... Uh, Testu inguru bat, uh, ordan, badira blokatze horiek, bainan, hor, egana izan dena, da prestela erektore handerea bere zerbitzuekin, aztertzeko murgiltze eskaera berri batzu, bainan, hek nahi dute koadroa berriz definitu. Hordan, zer egana iduen hori xusen, ez dakiku hasteko ar, aipatu duek egiauzu lugalde tasuna, egan nahi du nun zer, Eh? haipatu du ere frekuentzia eta numbrea egin nahi du zenbat, eta zenbat uh, urte bakots eh? urte guzi zenbat hori beste zerbait on, heiek nahiko dute hainitz kuadratu eta horra da negoziak eta badare tentzioat irakasleen artean hainbat irakasle formatu dira euskera uzkurtsoak emateko aldiz, badakigu, ameka bedaren Frantses kurtsoak soilik emate ituztela eta ez euskera Takeñela batzu biarra ona Igorriak izan direla. Hori zartzen daite negozio sekreta honetan? Negozio sekreta huntan prechezki es baina hori aipatu dugu, eh? I gangirela Ric utzi est nota batzu, Nun, Arrazo hori, best, bestean artean, haipatu aizan, bo, ez arrazo hori, arra, Baina gisa hartako horazo bat, bereziki, Euskaldunak diren erakasleak, nola banatuak diren uh, frantzia osoan, eta nola ez duten orain arte posibilitate uh, nola ekan, uh, administratiborik unerat etortzeko. Hora, hori maien gainean ez ari dugu. Momentan ez dugu erantzunik. Baina berriz haipatu dugu hor, uh, biltzaren hausian, eta uh, bizainifurrean dureak, egin nahi du... Uh, Rektore handeleak ongi notatudu hori, eh? ez du Arra ah, posto eman gauza guziri, bestena bilkuran izan eginen horreino, no mm. bisikiluzia izain zen hori dena kondutan hartua izan da Beti erigirak, iriburuko eskola hortaz, beste eskola batzutan ere galdeak badira dira imertzio irikitzeko nun eta noiz hori gutxi gure baituzu baitu zuen pista batzuk? Hala, nik errainen alzut zautzen dituztenak zenta ez ditut denak ezakutzen, hori zerbitzuak e, dira hortaz okupatzen, nik badakit e, din baitzauzkidate e, e, zuzenean, badakit La gineak badola chez deoli, ba luke la ez ez dut ere soberengai atunai haientzat. Eh, la gineak ba luke chez deoli, hori publikoan, e, pribatuan, pribatu katolikoan, bada kite dona pa leok ba luke la ere chez deoli. Gironie ukonago nizuiten. Ni ba inam galderak badira, galdera badira. Biltzar publikoan ere errandute aut, semaita utetsik, zendako eskola publikoak ezin du o ezin du eskaini inmersiorik eskola pribatu ta katolikoak eskintzen al Hor ere beti kuadroaren mugabat, ez beti esperimentazioaren barnean, eta bakarrik ama eskoletan hori ati hori eriketzin alda? Eh, ez dakite erantzuten dutan zure galderari, eh, publikoaren zat izan eman, den erantzuna behin eta behiz gainera da konstituzioa. Konstituzioa zela traba bat. Edo kontsideratzen dugu, pribatu katolikoa eta ase aska ez direla konstituzioan sartzen, edo konstituzioaren gainean direla, edo ez, edo denak sartzen dira konstituzioan. Ezin dira bi eskolak kontsideratu, uh, erran nahi du, hiruak berdin tratatuak izan berdirela, eta erran txe aska eta pu, privatuak hortan ort, um, posible balima da, publikoan posibili izan berdira. Hori zen, eien argumentazoren ahulezi handiena, behin eta berriz, orren gainean zapatu dugu. Erranda ere, arazobek hemen, Euskal Herrian, Baionan E-Peren barnan konpundu berdilea, eta ez beti parixera joan. Hori da, bizaini Forek ere hori nahi luke, hori da, Quadroa, hori berriz gertez dadin, ez dugu joan behar parixera, horren tren, trenkatzeko, hemen egin behar da. Zainta hemen ere, funtzionarioak kontra jarriandira, Hirualdiz ertenute ezet, eta horren buru finitzan ertenute bai. Eientzat ere ez da bat goso goxo, eta hori ere behar da pentsatu. Mirazker, antyom horitzare. Bai, izuri, mirazker.